ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال دحّى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بِكَبْشٍ هِنْيٍ أَمْلَحَيْنِ اقْرَنَيْنِ ذَبَحْهُما بِيَدِهِ وَسَمَّى وَخَبَّرَ قَالَ رَأَيْتُهُ وَضِعَ عَنْ قَدَمِهِ عَطَافَهُمَا وَيَقُولُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة رواه مسلم وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يدحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن زفرا وفی روایت من رآه لآل ذی الحجا وعراد أن يضحيا فلا يأخذ من شعره ولا من ازفاره رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو الله دا ژوند او زندگی موږ تا او تاسو لدا ازمائش او دینتهان د پاره راکړي اور وبي کریم وای ما مرګ او ژوند پیدا کړي سوک مړکیږي سوک ژوندې کیږي او زه امتحانا وازمائش اخلم چې څوک بخښه استعمال کوي او دین او عبادت او بندگی د دې خبره نمد چتا لکم وخت کم, وخ کم د شریعت حکم مخه لرازي نو دا غا حکم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا حکم مطابق پرکول دې ست دین و دې ته بندگی و دې ته اسلام وې الحمدلله زموږ استاد سره ختاره کمهیاشتہ دیته د زلحجی میاشید او عوام دیتا میاش دا دی ته د لوی اختر اخت مییا دا د اسلامی کال د دوله میاشتو اخیرره میاشتا د دی میاشتې په خ می دوبانې اسلامی کال اختتام اختطام ته اورسسیي د محرم نا نوے کال شوروشی پدی کې مسلمانانو تڑیر اعمال مخی تراروان دی یو پاگی کې دا اختر مجد دی دویم دا دی, دی, دی, دی لسو رزو احمیت تی او پدی کی قربانی دا نو داټو له خبره امت مسلمه تا ذ وقدرات لو نه مخك ذ کول فقاروي اب یاد الله نه عمل توفيق غختل فقاروي زکه چې دا الله توفيق ني نو انسان عمل ته تیارې نه شي زوای زتمندو پدي اختر کې ذریو رزقوری شرعن قربانی وی په مذہب حنفی کې بعض مذاهب د سلور رزقایلب دي دادې ابراهیم علیه السلام د وخت نه یو سنت طریقا جوړا شوه او الله تذایغا من ذمبر او خخ خېرې تر قیامت پورې پدي امت برقرار برقراره ساتلې ابراهيم عليه السلام اول بچینو پسې ديږي پورې بچینو دو بيبيان دي او بیا ورته الله اول بشه ورکړه حضرت اسماعیل عليه الصلاة والسلام دا غولنه به شي چې کله دی عمر تور رسیدو چې د وال سره منډه او دا غ په دي او دنیوي کارونو کې مددگار جوړ شو نو دا الله پیغمبر ابراهيم عليه السلام خوب لیدو دا انبياو خوب دا وهي وي انبيالهم السلام چې کوم خوب ګوري هغه وهي سوش په خوب وقته چې زبچه زب حقو تر دې چې د بچي زب حقول ل شو او مناکي مشهور زيد اغزه ت اسماعیل عليه السلام بوت لو په خارو کې واښولو چاړه را واغستا چې دا الله غو حکم ابراهيم عليه السلام پورته ربي کریم تا منزور ادا سوا چې دې لوې امتحان او زمائش نه ابراهيم السلام ته نجات ور وداغه قربانی د قبولیات مقام ثوره سید زکا غم د بچی چیز ذبح کول شو اب وجه مزان پیش کول لتهار شو داغه نپس د دا قربان ایدا عمل ف امته مسلمه کرا روان ده او شکر ده د الله حمدنه دی جنن فل سما سدایدا همت خجوش ترا اخوش علی سرد قربانی احتماب کوي بسم رسمرا اوقاتنا مسلمانان په دې سوچ او فکر کی وی چې د قربانی عمل را روان ده او د بقوبا قربانی اولی اجر ده دا په مالدار باندې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په ليز نور جمهور د سنتیت قائل باز خلک نیک عمل د پا ربهانه لټای چې نیک عمل مې وکې اواز وی لسی لټای چې نیک عمل مې ځان پر ستري کخلص کې د ژوند علماو لیکي چې پچا قرباني مالدارم نه ده اډوک نومخه خبره زہ زکه دا ثواب چې پدی قرباني کم ملاويږي دغه قرباني نفس بیا پدی نه ملاويږي یو قربانی کولو تا پکار داری چی کولو لے سڑے سا بہانیو لٹھائی دانا چی دا دان دخلاسولو دا پاریو سڑے سا بہانی لٹھائی ز کمال چی لاللہ پا نو ملگی دونو اغزی تا ورسی دو قیمتی شو انور خمال عبستے نگو را حر صاحب نصاب مالدار باندې کناری نه دا خزانا نه قرباني واجبه ده کککور کی څلور رونه دی او څلور واړه صاحب نصاب دی قرباني دیو کی بازي زنانو سره او زیورات وی عيدم قربانيو کی دا د حضرت ابراهيم عليه السلام یو سنت طریقه اپ دا اپدی قربانای کی سم رسمر اجرنه بعد نه کان خلق چې الله اور سما له وسور کړي ناغې دی وی پځې ډېری قربانای کوي داس نه کان خلق شتا چې چا والد دا وفات داد چا والد وفات دې نو ترسوی چه بازی بسی د اندیوی او د پلار دترفن قربانی کئی علی رضی اللہ نو بے قربانی کولا بازی مردگانو بوئی چه ما طرفن بچی ہے چه ترسو جو اندیو قربانی کوا علی رضی اللہ نو تنبیر احسلام بیلو چه ما طرفن بے قربانی کئی نو علی رضی اللہ نو دخپل قربانینا ایلاوا د نبی کریم علیه السلام د طرف نه بمشکول قربانی وکولا پخپل نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې صلو خان قربانی کړو سورہ صلو خان راستیو صلو خان پخله اضیږي نه کومو بهانې لټاو شو کوی پیسې به باندې یې شو کوی را سره نیشتا او دا ورته ولوي د جات خارجې قربانې نخلاش بلکې ابوج ونخاری قربانی او نبی کریم علیہ السلام باندې یو قربانی او سلوخان یو که و کسان شریکی دیشي نو د سلو نو وسه قربانای جوړی شوې صورت جوړی شوې وسه قربانای ته جوړی شو د الله حبیب سلوخان دا زب حقړو درش په ته قبول مبارک لا زب حقل ابا کی علی رضی الله ان ہوتا شاړه ور کا باکی غی زب حقل نہ هر ناریزہ زنا نبانی چې وسداروی قربانی دا قول سنت دې جمهور فقہ نس امام ابو حنیفہ رحم الله د جوب قائل دې دانس رضی الله عنه روایت تاسو وا اوریدو وای قربانی کړي ورسول الله صلی الله علیه و سلم په دوو غډان چې اکی سپین او تور اٹھاکی او خکرور او خکلی کورا دا قربانهی سارویه چه سمر او خکلی دا اخکر زناور یو حسن دی دا اخکر سنی دا زناور دا پاریو زکا و اخکرور ابرگ بروگ گڑ گڑ مزیدار او خکالی چه چرط پی سپین اٹھاکی دی پا وڑای کی او تور ډاکی دي زبحه هما بيده په خپل مبارک لاسه زبحه کو ايشان چې د قرباني چلو ورزيدو په خپل دي قرباني کوي و سما د قرباني په ابتدا کې بسم الله اوی وکبر الله اکبر وي قال راوي وي عادس رضی الله نو چې خادم خاص دې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام و رኢته ماوکه د الله حبیب و د عن قدمه کذبیخه و د هغه په طرف د دې دواړو اګورا طریقه دا د بیا چې څنګه تاسو کوم چویل شئ څوک چې قربانی کوي نو ساروی په طرف سوا چې قبله له مخکې د ساروی او په یو لاس بداغمره یو دي سي اپ دې خلاص کې بچاړه را والی ا دایو قدم د داغه د پا شکی دی او بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر سرا د الله حبيب غدان زل حقن وګور دې کې ذکور دو علالون کې مخ قبل لراغ او د ساروی مهمه قبله لراوه ته په پوجې اوه ای سلام او سلام تلبا نو ته په پوجې باندې څنګه طریقہ دا اوه ای څوک پوجول نو سپږی ودنه ست تم پوی نه شوړکنه ار چې دا زغو کړی دي دن چیزان محتاج او گنه حاجت مندو گنه نو در لبا اے ویدہ ارس چی دی دن تا اس مال جان وقت کیمتی سی زنا نو که یو پوٹیغن دی دن در کو پس دا در لڑیر لیا کتوی زما ضرورت نشتا نو دا دا کم زاد در طرف نو دن را غلی آغا غنیو بے پرواده نو دنیم بے پرواده نو قربانای کی مستحب دادی چې د دا ذبح کون کی مخزم قبله لے۔ او د ساروی مخزم قبله ساروی چې مفجس طرف پر زولو. ا کبلې پهلمو اله مخ کو. نذاغ المخب قبله لراغه او صاب مخ قبله لراغه. نور مرغریب پر دسر پنیوو کی مدتو وکي. او پگس لاس داغه او مریو دیشا او په بسم الله الله اکبر سره ذبح کا چاړه دې پسنی تیر دی او د مسکن دې تیرای او د ام مساله علما ذکر کړي چې ساروه بازي ساروه غټ وی غټ بي زخصړې د شان پلاسو کې روغني او بازي غوا می خا اغا تړل غواړي نو چې ذبح کې تړلې دې خو چې ذبا جوزر زر زر ولخ په پرا نه وې څومره چې دا ساروی ټو پونو وې دومره هغه حرام وینه د د نوځي کبارغه د کچرګ دې نمګ جو لغپي او ټول چې ساتي ودي نه خپیت په ولا نفرانش یو داله چې پدې ساو تو کې د دې ساروی پخ کو په قزول سره لگا آسانتیه وې چرګواله چې شرک زبا کی په غو سره ما غونره کثرې خدخانه کويږي کې ورزت نه کی چې سان کا درلودو خزې نو داغه نه غفاصې د وینې پوره و نه زی دې چې ټو پوره د ښپو خواځې نو د دنا غوې لټول باروش ترڅو چې وینه سان نه وته نو سار وی سره نور چېډه نا پس اچاړونی او د سنت طریقه مطابق چې څوک د زبح طریقه ورزيد نو عقد زبح کوي پدی طریقي جناب نبي كريم عليه الصلاه والسلام قرباني کړي وا او خلې ساروي دي سړيو ګوري ا کشریک قرباني کوي نزان لدیدار دیندار خلق ګوري او بدګمانین په مسلمانانو مکووي پدګمانی دا را چا شي وي فلانه سودخور ده اوس دا مسئله ډېره شي نو وېتا له څنګه پته ولګی را شي دا سودخور ده کچره تا دا پسې پل پټه لټونه کړی او دا غو ده سودخړو دا عیب په پټه معلوم کړي نو څنګه چې هغه الله مجرب نه دا ستم مجربه ذکر مسلمان عیبونو په سر بغیر ته چويږي دې ست خورده او ځکه کېم باي ځا سره کو شو کود شنو غره او خلابه ځا ملاوي لا راغلي دي ما خلا شو روب نه لکره ځکه کېم باي باندې خبره اې رسول الله وره با دي خلق داسي چوګو رشي پاک سړي ځو هلال خور سره قربانيو کا او باز خلکو سی او عادت جوړ دي او مونږه دا مسئلې راضي چتوي چې دا سود خور او دا ارام خور دي او دا رشوت خور دي ثل څنګه بالو مشوا که چاره تا داغه پسه پټ پټ لټو لکړي او د ډېر ثالا شاو ثلبو مهنت نه پښد معلوم کړي چې رشوت خور دي او حرام خور دی او شت خور دی څنګه شیاغد الله مجرم دي دا ستم مجرمي تاغه جوړ خپل خبره ير دي نور په سي ګرځي اعلان کی شريعت وي د بل عيبونه باندې لټ او که خبره یقین سارا بغیر ستا د عيب لټونو نه معلومه شوا سپوښوي په خبره باندې او یقین دي جوړ شو نو نبيات ازان ساته ورایو صلی په پور کې شراف سکله دا صحابہ اوپا وقت کی توجہ ملا نیعوب اللہ سے سر دیوار نوشد کو یہ خط کې شرابس کی ناغور دے زخوم شرابس کم خوتا تا خوم اللہ دا سیدری ویدی جلی چا دیوار لسر و کا او ګوره چی دے سکائی ناغ د پوئی دو چا چی کتر یلوی سڑے ہو اپا صحابہ ایکرام یو کی اگور تا زمان دیتو بھائی تالا گوری دا حکم نیسی جوارو کا دروازی سوری کیو گوری اگور سرونی سی دا وی وجسلا سوق چې د بل د عيبونو لټولو پسې شي الله د پخپلف مصیبتو کې بل تا او مالا هر مسلمان تا د بل د عيب لټولو حکم غوړې نشتا وای کدیولیدو پرده پیراوا چا وا څه په خیال کدیولیدو نو ما سال د پردي حکم ده وا پردي وا لخلق د خاور ذلات دي په موجوده له خوږه الله سوک به پرده کوي نه دغه ورزره 50 پک خپلږي بیا به د شرم یو د بد ګمانې مکوې دا مشر مات بس یاره سود خور ایسو کوې رشوت خور ته پر رشوت دي زله ا کته خلک وی له خلک څه نه وای خلک وان بیا او په سیم لګيالي خلک اولیا او علما او په سیم ا تا وی ما وی دی پس حدا الله حبیب وای وای دیو سړید دروځنتیاده پاردا کافی دا چې دی وای فلانه دا څوک خلک بس وای دا کافی دروځل څوک وای ا بھائی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اتو دا سره غند او دغه دې رشوت خور دي شو کوی تا لیدې وای خلک وای تا الله حبیب وای د خلکو د خبرو او پسې چوزی بس دا کافی دروغځته تا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خلکو د خبر او پسې ځي بل پیغمبر علیه السلام د دې درو زمانو بارکې ویلو دي ته خیر و القرور ویلو خپل پیړای د صحابه کرامو پیړای او د تابعینو بازه د تابعین ور سره کړی د ن پسسېدي چې دنیا کې به درو خورش شي چې په خبره وړې ک نه کې د دریو زمانو نه پسېدي چې سبب شي درو اوبه په دنیا کې خورش شي نرض میدا کوو پاکو خلکو سره قبانی و کوئ او چې مسلمان د تاله س معلوم نهدي پس مسلمان دی لکه څنګه پهځانو په بلم داې ګمانو که سر ګنده د ل پته دا. لکه باز خلک داسي سود کوي چې مشرومان له پتهو لګي چې د سود کوي اباز آب سړي داسي رشوت خور دي جټول خلکو له تواتر سره ثابت دي چې دا سړي سده رشوت, رشوت خور دي باز سړي داسي غډون کوي چې روزانه ګوري چې غډون کوي نو هغه شرماوه ما ځنه قرباني دی لا کړی دا هغه شرموره شرمو مخ کې ټوله قرباني د څه شو سوره قربانی را غش او تعال کړل نه بلل ور رسول الله اغه شرماوه مخ قربانی ور سره مکوا نو قربانای کی زوایزت مو د احتیاط پکار دې ته چا وسوینه خبره دا چې ځان ته قربانیو کی دومل مؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها له روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو دیو گڑ بارک کرو او یتو او فی سوا دن داغیخ پی تو روی نظر نگیر چاپی روی تو روالی نوراوستے شو قربانی پیو کنالا حبیبی اے بی بی ما تا چاڑا راڑا حلمی المدیتا او فرمائلوی اپا لے تیرکا نو ایمان پا گٹا تیرکا اللہ حبیب چاڑا واغستا گڑی پزمک راواشولو زبحے کو ثم قال بسم الله اللہ هم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم دوحہ بیہی و یا الله <سؤال> د غټ قبول کده محمد رسول الله الله علیه او د आले محمد علیه السلام او د امه جناب نبی کریم علیه السلام نا به قربانی کو او الله حبیبه امت سره رسول او تاسو لا په دا نو او سپکه د ټونو د طرف نه قرباریو کا نفلی قربانای کلا ټول شریکوله شي ایو تو یالله زمام مو رپلار تا زمام دي بال بچ تا او سور چمړج وندي شو له ثواب وبخه الہ الالمین توله لا ماجر ورکای د الله حبیب د ټولو مد طرفنا د ټولو اهل بیت او د طرفنا او د ځان د طرفنا یو یوګټ ذبح خدا نفلی قربانی وی کمه قربانی شه لازمه دا یو کس نکی ظہ پرت بیا غند شي شریکه ده دا چې 10 جو د عمره مثلا ګدا که نفلی حج د ټول عمر نکینو کی او چې پچا فرض نو بیا بیاواز د هغه طرف نکې د الله حبیب پذي ترتیب باندې هغه قربالی کو د جابر رضی الله عنه روایت و یده الله حبیب فرمایلی لا تزبه الا مسنه تاسو مذهب کوي مګر مسنه مور قرباني فوخانو فغانو فغړو بيزو کې ګدام میخم فغانو کې شامل دي میخي سری دا ټول مذاهب والا د میخو حکم دغانو په شاته نو قرباني فدي سارو والي کېږي خو دې د فارګو را او خانو کې مسننہ اغیطا وئی چی پینز کال پورا شوی دی او پشپگم کال کې وردن والا با پی قربانی کی گئی او پدی میخو غانو کې چې دو کال برابر وی او پدی گڑو بیزو کې چې یو کال برابر وی اب آج علماء دام وئی کہ یو گڑو رے دنبرہ وٹ د خو د میاشتو دوو خو د سره چې نو برابر د نوپغې قبانې کېږي اوه ملک د مسلمانانو ده د یو مالک چې در ته و عمر ومر په دی تا غړه خلاص د ټول بوغه په سرکو ټول بوجغ پهکو پس اغله و با دکه چېغ بازار ته د مسلمان پکور کور کې پیدا دی او هغه مسلمان دی اغلا پتا دا چې دا مسلمان مان راغوا دا, دا بیزا بيزا یا بل ساروی دی قربانا یې د پاره لی نه هغه چې ویږي به عمر برابر دی او دا می خو کټه اوس خه اوس خې دوو کالو دی او دا ګډ بيز د یو کال دا نو بس د مالک په قول باندې بس کیږي پاغه باندې به با اعتماد کیږي داغه قول باندې با استمد کیږي دغه مراد د مستعبل کې خو خان نشتا اوه کسو ک ذبح نو یو په ورته او سړی مخینه خیاګه سا د هغه دی مرای کیو خاص رک دیه په پچاړو وه اوه ک چارو پر زول او حلال کو نذبح اوش او خود خپل پیغمبر د سنتو نه خلاف او هغه ته دحر وای نهر بکو ولاړی او خپل او خپل اوتړی اداه مری کی او خاص رګ دې چې کوم خلک زبح کای لپته لګی پسا پچاړو او یغې نوینه دار وای او خروغور شي غوا می ها ګډا بیز په ولاړه زبح کا نذبح اوش او خود خپل پیغمبر د سنتو نه خلاف سنت پا کداری کدا و پزمکر آواشه اتا سواو ری دل ستا مخبم کبلی لی چه کمشے زبحکے داغمخبم کبلی لی اپا دی طریقی قربانیو کی او جابر رضی اللہ عنہ وی مسلم شریف حدیث دی چه نبی علیہ السلام غوا او اخدوو کسانو نبا زبحکولو نو نوپیو وا اوخ کې وکاسان سی دا شریک دي شي کور کې وکاسان دي کور نبار دی و دا عمر علماء ذکر کړی چې تاسو له مسئلے پاتره و یو وه چې تقسیمې نو تول سره دې تقسیم کړي و ها تقسیمې نو سکے تول سره دې تقسیم کړي د ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت ته د اعظم اوستا مور دا او د جناب نبی کریم علیه السلام بی ودا او د علماء او د قول مطابق په ټول بی بیان او کې اخر کې وفات تا او د دې بي بیان په ځایي د دنیا له هیڅ څه مترا د دې غنو نکاحونو د پیغمبر علیه السلام مقصدم دا جکای ټول دی یوی بیبی نه علاوه نورې ټولې کندی بیبیانې کړي او اکثر په کیداسی ویشي په عمر کې داینه سیواوی بار وګور په زرګونو شونو خلکو د الله د حبیب اقوال او افعال او تکسل او درسته مد د فار غف دماغ او سینو کې جمع او په پور کې شوکنو نه هری بیبی د پیغمبر علیه السلام هغه ديني طریقې امت ته محفوظ کړی امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لکھ چه کل دا لس رضی در آروانی میاش رو خجی میاش رو خطا او دکمی زنانا و نارینا ارادوی چه قربانی بکائی نداغین مخیلی نکون والی خپل بریتون دل دی انکی دیلس و رضو کې بنا نداغین وېښت بیا کټ کای نه به نکو نه کټ کای چې کله قربانی وکا بیا د خلق نکو کټ کی تدام ګور یو مستقل سنت دی اسی موږ او د خلک شورو روزو پوری نالی. نکو نه نه لې نو خدای او د خپل پیغمبر د سنت تپار او رستکل د دې جوار مقصدم دا وی چې د خپل نبی په سنتو او موږ او تاسو اماده ار سنت د پار چې موږ او کې او درځي چه ماهی دا سنت مانه بزه کل عمل کو هر سنت دا پارا یو امتی تا فکر من کے دل پکار دی چه عمل اگور عمل کو رئے پجون کی دل تبو صلیم یونیک سڑے راتلو بچینوی لی عالمانو ناغب ازمون دا در سنہو رئے دلاغب از وفات اونگے جنازے لیلارو آ جنازہ کمیم دا خبرو کا ما لیوی کور شریف شریفار دا شورو کا ابې بهه به شاسه په پځوان د نو مر نه پسوبه دي زو کملکه له غره عمل کې کی نو مر د پځوان بکی چې په څه به و ساملو کې کمې خبرې د زینه اورای بس د ژوندون یو لوی غنیمت وګڼا اوسه د شریف پردشورو زموږ د پښتونخوا کې پرد د خدا د ریواژ ده ک یو سړی زر ریواژونه دکل سوجا نه ثنا ورته ملاوي پر ریواژ جنت نه ملاويږي د نبی په سنتو او په تابیده راي و جنت میلاوي زمونکور کې فردا دا خوله ور نه نشتا کښته دي خرينه زمون خوځه پرده نه کوي دروازه نه نه کوي زمام زمام زمام او زماده سترنه نه کوي دا د شريعت بالکل مخالفت سي اغا سړې د الله په نيز به خوندل شي د ذکر تر برم به کور نه د حجره خريبه ور کر به تپوس نا غره لوی شي دا او جره نه ته دا زما کورره ما کرے جرا دي نو ته به دروازه ته کې ته زما خره په زما د خزي سنې اته زما وراره په زما د خزي سنې کیږي اته مې روري په زما د خزي پر دې څه په شوي په نو کور نو اجرې م جوړوي کور نو ته جوړکې په دې په د سره کور نو کور شي جوړو دا به خوان د ور سره یې هغه کیسې مانی به شری پر د راوللی شی پردي کوشي ش کوئ نو سنت باې ززمون د ج تاسو عملوکو د چا چې اراده ده او قوربانی به کوي کهناری نه دکه ځناانه را نو بس تقریبا می د سلله سره ې پاتې تپوس سرړی کوئ پویا ی خلکو نهجره میاش بکه راښېي نو سبا به راخیږ نکل لکوونه والله نکوونه هم سنت طری کې مطابق کې ل. برن زميو طالبولي ابن كون اغسطن اغسطن شوروکا نما اول بعد خیلاس لګوواله اپدي دا مستقل سنت نه غلیکم ګوتنه به شوروکه خو د طرف نه شوروکا چې خیلاس وال بیا د ګسواله خيخ پواله بیا د ګسخ پواله چې دا سنت درته اې دا الله حبيب په دې کې د طرف نه شورو کولا ندمیاشت د خطو نه یو رز مخ کې قل بریتنه سنت موالا نوکنم والا بیا چ قرباني وکینو الا بسکه دا وکي نو دا زمند پیغمبر عليه الصلاه والسلام زما عزت مندو یو مستقل سنت تي خدع الله سره دې بری را واني نو قيمتي او رزق په پکار دي چې سره اغه اعمال کی چې کم صاحب دشریعت منگوتا زلخولی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مَا مِنْ اَيَّا مِنْ نِشْتَدِ وَرَزِكِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ چِعَمَلِكِ فِيهِ النَّفَاغِكِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ دیر محبوب دیوی اللہ تا من هذاهيا م عشاره ددي ل ررضكمم جاش بدل ي روخ قاللو صحاب کرادي يا ررسول الله و جهاد في سبي للله پهدي ررض کني کامل د جهد في سبي للله ن ل عمل قالول جهد في سبي لل الله د ذى رز ود عمل فس جهاد من رسي الا رجل خرج بنفسه و بعليه فلم يرجع من ذلك بشيء مگر يوصله الله لركد كافر مقابل لوته انا دي واپس راغه مال واپس راغه مال و جاند و قربان سنه ده مرتبه بي اليا دا مرتب بیالو یدا روحه البخاریو د دې حدیث روایت کړه امام بخاری رحمه الله نو ګوردا د مرکې متیره ژه راوړي دایو مسله د علماو ګره په دې لا سرز ولا قصم غړل دي يرشم فاره کی وی وال فجر و لیال العشر الله یجمع د پسباق قسم وی و لیال العشر او پس شفو دو لماو پا اتفاق بانی آغین دغا لس رز مراد دی خود درمزان مخیر آشرد رب بہتر داو دام دا وی کم اپا که بہتر دا نو بازی علماو خودی لسو لویلی اپا بازی علماو تدبیق کرد وی پا آغا لسو شپو کی لیلت القدر رازی اپا دی لسو رزو کی دا عرفی و رز د درذو اعتبار دا بهتر دی او د شکوه په اتباره بهتر دی زکه عارف ی او رز د کر روانه د دد ز سرګون او رزونه بهتره د دلیل سرزکه اعمال او سمتوج کی د الفکار دی, دل دی. نبی کریم علیه السلام دا شویلی ویدر دی. وی ډیر په د دلیل سرزکه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تا احبل کلمات ال الله فذکرک الله تذول نہ محبوب ذکر قبل ابا عائشه ت یاد شو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ابیا کدی کسڑے روزانه صلات تذبیح کې نو صلات تذبیح کې دا کلمت د ریسه وکړه ته پوره کیږي صلات تذبیح دا یو خپل مجد الله په لسکې سم گناهونه معاف کوي د دې له سوره روزو کې ورته ملا اوسړې دې جمعه پرزم او حدیث پکې بالکل صحیح راغله د جامع اسلامي استاد په کتاب لیکله او وی دی چې څومره څنګه دونو سره دا حدیث ثابت ده اوبای ندی روجو کې بسسوای چاله بیا دی وای سبحان الله واله الحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر د ذکر او جی دی دا عرب دی روجو کې ډیر دی زموږ پښتونخوا روجا فرضي شم پکلا کې دی دکه تاسو ګبوس کړئ کیا کنه کوي روزه دی وژن نه چې بیا به خلک وایي چې به خدای ته دی روزه نه لیش او په پښتانه دا تاسو خال خال پیدا کی الله دې او کې چې دار وای جوړ نشي روزه خلک په پټه خوري আদম د ګوره ګوره یو روزه خوري چې په سرګند یې خوري نو پښتانه به دمر جنگ در شروع کی چې قتل و قتال به جوړ شي ګنا او پټاو سرګند کډر لوي फरक لري پټي ګوناوالکی <سؤال> دې شي الله ماف کی خدا جہرند الله پیغمبر وای نه ماف کوي زکه ته خیاو ورزول دي ګونا پټي او سرګند کی ډېر لوی فرق دی زکه سرګند ګونا خلکو له ګونا دعوت ورکولې اکه نه شیم شیم سره ته مارګ راځي دې دې څړې ناګر او وراله ਵਿਚار دې دې څړې روزه خورې ټول خلا کی تماشې کوي چې الله دې شرف یې کم د خلکو نه په کو وی لا عبد وی داسی برابر به والو وی اوس ته سړې جوړه وی کوي خبره وا ده په ما وی وره کله تعالی شان خیر د دخل کو مخکی روزہ خو وی خبره ابر خپل خواري می ور سره خوکا وی اوس روزہ دخل کو مخکی نه خوري کپټه خوري نو خدا ارشاد الله او د په منسکي موامیل سرګند غونا دعوت ور کولې سرګند غونا سره د اخو خلکو له دعوت ور کول دي دا نه د دې ورجو کې زوایز مندو روجې ډېرې بهتر دي او دی حدیث کې راغلي او دې حدیث کې سنادت ضعف هم ده وایي د هر روجا د کال د روجې سره اده دې د هر شپې عبادت د ليله القدر سره برابر ده خود دې مطلقاً روجو وارکه حدیث صحیح براگره لقباب الصيام کې علماو امام نصائی او حدیث ذکر کړی فضی کی صحیح حدیثن درو جی راغلے ام المؤمنین حفصه رضی اللہ عنہا فرمائے وہی سنور خبر قالت اربع لمسكن یداهن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنور خبر پیغمبر اسلام نبرہ ہے ادکی گئی با چاسہ سکو دی کہا بھائی باندو وګلږي ننلږي وګړې دې برخوونه کی راځو کې باندې راغاسو کی چې زوګ په دل کې ودل خې جړکا وای وای په خبر وانه وګل ادا سي مکه نه بایې ته ونه کوه ادا سي مکه نه زوګ دا سي ناس دا زوګ دا سي ناس چې سمې کوي دا سي مکه الله پیغمبر منه کړی دې جمعې پرز بداسي نه کیلای دا بابا ودل سمې وي ښه بای پدا سي مکه نه چې ما او ریکه سالور خبره به سلام نپره وې څه اداب آغا سو کیا دائی چوز ویخ دے نو اکودی نو به سیادی کی ام المومنین حبصر رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی سلور خبری با نبی علیہ السلام نپریقی یو عاشورې روجا اید محرم دے لسمت دعاشوری روجوائی لکہ دا اختر لوی اختر میں آشی پسی با محرم رازی دویم په حرامې عاشق دری روجې نبی رسول الله په حرامې عاشق سکون دری روجې به نیوي او درم دالس سره روجې د ذلهجې اصل نه دی قلس ورته تغلیبا وی لري خاطر پره روجې نه لري پر دې اگر چې تاسو یې خاطر پر روجې نه کوزم څنګه چې په کمره روجې په راز مکوځي اجي په کمر از میاش غټه ولا اي په غره زموږه اوجه ابله رځه تر ماڅ هوتنه درګي و ولاړي وې دا میاش غټي کې د رکیږي زدې داشه تر نه راي نشو او پرېدل میاش شه تاسو نه نشو باز خلک د اخثار پر اس په خلکو روجلې سي ا دروږي پر اس په خلکو فرزي روجه فرې نل سرزي دي خلصه ما راز مالو به اخثار وي نهر روجي دي الحمدلله بازی ناری نزنانا هر کال چې بیان و نو نه روجی نیسی ارو جا دی پلو گو رائی روجا گو رائی چی سمر نو دور اخوان دیرین سپوی په پی خبرو پا دی خطول پوی یکنا د جبی روجا سی ایوان گوڑو سوک پوی دیشی روجا چی سمر سختی گی دا غی خوان ستی گی ادا دی طول مسلمان آرون پتر یو غل حضت رازی نو سختی کنا دا تاسو در رمضان دا صبر سختي روژي وډي وي دا فليري کار پکې مخکيروس توکا دا نه روژي د الله حبيب بن پري په بل دادو را كات سنور مخور پاتې شوابي اورو بدلنا ذو را كات سنت بيد صباح نپر حلې په سفر کې پريخي او نه په حالت د اقامت کې پريخي او د دی دمرا عجر دے و ای د سنت د دنیا و دا ما فیها نبحتر دی دا طول دنیا ادادی کی چی صدی دا عرص درا جمع د ندس ابا دا دورکات و مقابلن شکور ای بیا واری بای سلور خبری با نبی ری اسلام نپری خیر ارز ما چی چالوی چی واروی بیا بیا واروی گو نبیخش سلور خبری با, خبر با نبی ری اسلام نپری یو دا آشوری دا محرم لسما روجا دویم د هری میاشتی کی دری روجی او دریم اروان خطن کی میاشی دا لس روجی نحت مرادی د سما بانی اختروی او سلورم دا دورکات سنت دا سبا رواہو انسائیو رحمه اللہ امام نسائی فقپل سنن نسائی کې دا حدیث ذکر کړي عرب ماشاءالله مدینه منوره او مکه مکرمه کې دا عربو باकायदा د نهر رزوی نهر رزوی حکم حاضر صاحبان زی اولاد دی نو دانا دا نهر د عرفه رازی ګره د عرفه د ورځې ته ذکر کې وی نشي او یې دا مونگ میاش خوار کال غٹای دا علا مونگوی میاش حولی دیش و جران دین بیا گوری ران دا عرب پورا احتمام کهی دا میاش نو دا عرفی یو روجه چی چاولی وا د دو او کالو گناهو نا با فی اللہ اے مونگو را دیر قسم دیو یو رس که دمرا گناهو نا کو چې دشمیر نا بار دی کمج مغتامل دې ډیر کارونه غره ګونار امو ورته کاري خیر وای ډیر کارونه سره اغه د قبر او د اخرت ته باید خموږه دغه غناخ کاری نه نو د دوو کالو غناحونه په الله معاف کوي واړه یود دې ړشی وی کال بل زرار وات کال د دې رجوت هم زمای عزت مندو بالله او جدی نور اعمال طرفتم تم چمغه تاسو زما عزت مندوم لا وڅڑو لا ورته او ځان پدی مسلو باندې زما عزت مندوم موږ او تاسو کوو حقو پدی مسلو باندې زما عزت مندوم ځان په هوکو اپدی طریقې باندې زما عزت مندوم د اختر د مسائل دا دکو دو قربانی سارویم گورا دا آغی تا قتل پا کاروی گی چاک آغز تے گورا دا خلق ملک دے اسلام دے گورا کمو کورو کې سمجدار خلک بی د قربانی ساروی د نورو نلدے تاڑلے کوئی چرتا کانڈم دا دے د کی کل دے آغز تے کچھ شو عالم نه نے تپوسو کو نوز دا ساروی ستا شو تا ببلے اکثر پوئی سمجدار مسلمانان د قربانای سارو په اخور د دې نورو نه جدا تړي و ير د انوري پخکر چرته کندم نه کیږي چې دا سه مساله رانه شي چې بیا علماء او د دین مساله چې اوس په قربانې نه کیږي قربانې پی لیکي د دې وجه د الله حبیب فرمایي د قربانای د ساروي سترګې دا ګورا و غنوله ګورا دا د خپل ګورا چې دا سه ګټ خل نه ادا شول خل نه باز دا چې ټپ ټوپ یا په ببییمار چې بلکل بیمار ساار دی فغب قبانې نه د په کار بلک دا خو د خپله خیرتته پااره کې ځان ی او ی ش لټ خللیټی ک ب لټئ دا قبانې د چا د پااره کې په به الله رازي کې اللهقرآ کې ل یناال الله ح حوم ولا دما ولا کېنالو ت قوه من کوم. الله ده قربانه په ویناو خو خوشکای الله خد از دې اخلاص کبو خلې ساروي چې خلې مزیدار وي ګډ وي او دا الله حبيب په خصيبه انم کړي نور علماء وکړي وې ده خاصي غه ده نور نا بهتره رضی اللہ حبیب بارک الی ابوسعید رضی اللہ نو نبی رہے سلام پہ او گٹ قربانیوں کا اقرا لخر اور فحیلن فحیل دې دوي غورو او انظرو فی سواد اگد استر کو سر تور وال اخفی تور او د اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلمہ پا خسی ساروی بانیم قربانی کڑی ساروی چی خسی شی نو داغی وخ نورم سشی خواگشی او بہتر شی نو پا دی ترتیب بانی دی قربانی دا عمل را روان دی دا لسرز را روان دی چی دی که منگو تاسو اللہ رب بلزد طرف تا متوجی شو او دا دارفی ورس پتولو که بہترین ورس دا دا اختر دا مستریکز دا کواباییو دا کی گئی مصبا که ادید اینو آوچه اغذر دا اغذر موږ وګ تاسو نه یې ورې ادا یو مثال عام زموږ جوړ وینیه تو خیګ بیا ترلار جمعات کی وای نه امام ورنیا ټوکای ګره نیت په خولې نو ستذر ته امامو خیف په خبر وای پ شریعت کې سره په خولې نیت نشته نو وای مولا نیتو شریعت کې شته نه ته له نیت دا د کور دی او د سکو را ل بزانیت ته کړه مساله د شریعت دا اله ماده ماسفخین د مزدفاره او د سکو نیت کې به د ماسفخین مزد د کورن را روانم د ماسفخین د مزد په نیتم توجوب خبر لکنه کنه اجدل ته منیت تړلو نو لکه په تاسو په شان نیت په قدرت اخلاص او سلو رکاته مازیګر وز کو راغله د ماسفخین غله او په خله منیت وکمو نو آیا مزمیو شو کونو شو نو احل علمو لی کلی چی مزو شو نیت آغاو چی کم در آغاو در خلیر آن سر نیت نده نو تو پوشوی پا خبرمانه کنه پا مسئلن نو پوشی گئی نیت آغاو چی زده کور راتلب ادلتا می پا خلووی یو گوٹا می جوڑا کڑی نو نیت آغا ده چی کم نیت در زڑو آګه نیت بار کور نکړو ما چې کور کې منیا او د سکولونو نیتینه ما صفهین د موضوع عدالت می په خلووی چې مازی غره امام پسه کو نو د خلیزه د نیت اعتبار نشته مساله د شریعت سره نیت وای د زړه دی اراده تا په تما موبر کې نبی عليه السلام په خلد مج نیت نه تړله به ماوله بوله نیتو خیر نشي پیغمبر دې ورته څه بس نیت تر اغلیغه اکثر مجلګه نه د ورکا ته دی واجب دی اوای الله اکبر اوازونه وی واجب دی ما په نیت مه نیت ته نه او د امام ته نیت شه به چیرې امام نیت کوي تاوب ټول امامان شول نو چا په مو مزو کو بابا یې باز امام پروي بس وای دی امام په نیت مینیت نو امام خود امام ته نیت ته اگر چیرې امام ته نیت لا ول ماول کلی مثلا سره ضرورت ولې شته از ولار اتاسو را فتراله نه فل نیت په ترې تاسو را پسه ودرې جاي ما تاسو نیت څوکره امورا پسه مسکی لیکن نبی رسول الله فقور کې عبد ابن عباس رضی الله نماش پکړ او وډو کې معشوب او د ترو پر نبی رسول الله واده و ما میمون رضی الله ان ها نو والد ورته وي نبی رسول الله تر عباس رضی الله وي وشي نن مش په نبی رسول الله کر رکھے هغه کې پچره سپي څه کوي څه ما ځان کو ددی وی بستر او ور وڑے د جماعت ثور ماشیا دے او نبی علیہ السلام د بسترې پپلن طرف کی پریوت لو لن طرف کی پریوتم چشونی می تور سی د الله حبیب را پاسیت او نسیات رے د سوره ال عمران وے او مشفروت او د شکو او ده دم د دمزر زرا او د شکو ددل پتہ نو دغه غمبر اسلام دی گشت طرف لو درې دو ګس طرف در د دا الله حبي په موې د د غګ نه ویوو هې طرف ل را د مو د لپاره په مو کې غ نه ړیشي اوګوره مخې را ځکه مکتی که د معام نه مخیله شوو د جمهورو داې چې مو نه کې کو طرف ل راو ګ طرف ا داې وایات صی هو کې راغلی او داله برشي په ل چې جوټی د کا ب موو نو جماع اوقات بهدا ست ها او کو شیدا را ویخش نو خitaraf le udruluzan پس اوس پیغمبر د امامتاي ديات څه کړه اغدریش پیس نبی رح السلام تراویح کړي وی بلکې دوش په نو الله حبيب بدر رضوان ته پوزیراته او کو مسجد نبوي کې بناستو او د شپيا د ورځې د شپيا به راتاو کو درځي به غړول نو الله حبيب هغه پوزی کې ولاړو صحابه امر پسوذرل درته ور نبی دے سلام د دئ د امامت ای نیت نری کړه ہوئی ور پسوذرل درته پدغه رازيد اپ الله د پیغمبر پر سراویو کی خلکو له وی نو بلش پړی شیخ الاکرہ جمو د ور پسې پدې مشه په کې خو نبی د دئ نیت نری کړه نبی دے سلام ځان ته مشکل غدی ور پسوذرل درته جمهور علما او دا مسلک د جیمام کړه امامت ای نیت نی کړه عمر پسې سکیږي او صرف احناف دا وای چې دا خوز موز با ال کیږي چې امام نیت کړي امام بدیله پڑھندہ احناف یو اجتهادی یو د فقہ مسله دا بدره مرز ظاهره دمر خلق رال چې مسجد نبوی کې نراتل نبی رحم السلام اورو نو وته چا ټوخي کول چا سکول چې پیغمبر علیہ السلام مودره صلاح حبیب ورته ساری وي وستا سورا چمکه دلم په ما ټوخي مې موريدن موردن زه د دی و جنراونه و ته مې دربارې چرته تراوي فرض نشي نو فرض نشوي او سنت پاتې دي نو ګرهدام دی وای دی امام په نیت ما به شي کایتا شو نه ما به شي کوي بس خو چراله وي الله اکبر نو ده اختر مسره زږي او دا اخترموز بارکیم گورو روایات مختلف راگلی دا اخپل خو مبار بارکڑه در تزدره اکثر کم کسان دا حجانو بان خودا لوی اخترموز نی خودو که اختر که باز خلق عمره تلاڑی نوالتا موسکی نو دا اغی موسکی په اول رکات که و تکبیرونه دی او پا دویم کی پینزه دی او پینزه سوکی گی دو لس دا اغی تکبیر زواید دی ازمن موسکی صورت تکبیرونه یا بھائی دێکی شپګډي او هغه داسې کوي هر موزه ابتدا کې تکبیرونه وای اول د قرات نو مخ کې وای نوبیا په دویم رکعات کې د قرات نو مخ کې پیل زووي ازمو استاد ز غول رکعات کې د قرات نو مخ یا په دویم کې د روکو نو مخ په دواړه قسمه سنت طریقې سره ځکه کالته یې دا بیانوي یي باید ا څه او څه چلو شوอัลثم چې کيام سنت دی دلثم زمای عزت مند سنت دی الله دې موږ او تاسو لا سنت د ژوند لیکې دوه توفیق راکې یې رجل املا او تړای خاص کردار افید او رضه وګور دا را افید او رضه ن تکبیرن بیا شروع کیږي دا درویش ته مونږونو کوي زنانو او تکبیرون ادا دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله ولله الحمد ادین علاوه رب الاسغلار شهدا تکبیرون می الله اکبر کبیر والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرت واسف ادا ګره په لوی اختر کی چیزې پتیزه پتیزه ویل زمون مصیبت دا لچ کمشه شریعت کې پتیزه زده نو کچامړونکو نو आवाज مې د خلیله نې ورځې ا چې کمشه شریعت کې نشتا نو پدا سي تیزه زمو مصودې کې ترسو شي د سپیکر لنی ولاړ کټول ماجومان مراويخ کړی نی دا ګره شیطان په موږ کې کمشه نشتا نه پته زو وایو ا چې کمشه پتیزه زده نو کو څوک دې پونکو کنه په مينځه زوري आवाज د خلیله نې ورځې پته زده نو پدی دا تکبیرونه پتیځته ځتي ځې موږ زراځي اون پتیځته ځتي چې واپس ځیوم پتیځته ځتي ځوایا پلار او قصوقم تکبیرونه و وایسا وو بداسه تکبیرونه وې چې د مینه هون نه واپس आवाज راتلو سپوږی کې په خبره دا هم کتلې غرونه موږ چې ځړې پتیځه سی وې هغه आवाज به دا چې به الله اکبر وې چې مینا کې وې او جوازو आवाज شو او اذ الله اکبر د تکبیر نهيبه او په سره لذیتا دمره په شوق او محبت سره وا هغه ای زمای دا کارونه کول نو مختصر مختصر د اختر حکامات میله ذکر کل الحمدلله ملک د علماو د سم صدر نبی خیگی د خپل عالمان او صاحبان ته کوي مطابق خپل قربانی وکي الله دې د ټول سنت د جندیکو له ما او تاسو ټول ته توفیق راک الله زمیند ټول خاتمه فایمان یا رب کریم دعبو نو گناحو نو نقصانات نو دک سمون د ټول گناحو نو نه د شہیته وی توفیق را نصیب کی یا پروردگار العالم سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کې دي الله ترب لذت کامل عاجل ور نصیب نن راځي پوره سمر مرداگان وفات دي از موږ د ثرو وفات دي شهید کریم شاه صاحب باج الله رب عزت دي د ټول مرداگان سره ورل جنته فردوس پر کی دا خیرت دا سفر دی الله آسان کی او ډیر د عاجزي جون تیر کړي کم مسلمان شاه له تکلیف نور شهید شاه مال نوخري د جوینه سو په تکلیف ني ماشا الله سمر عمر مونګه تلې جډير د عاجزي د فقيري د حيا دی تیر کړي الله دې ايته موضوع مونږ ټول مرداګانو سبخلو کې الله زموږ دې ملک هټول اسلامیو ملکونو کې امن او امان راوړي کمزې کې مسلمانان په لړزان دي په تکلیف دی الله ته افاظت و کې الله د ټولو مدوينو د مال جان د یا افاظت و کې الله لا سوممرره حاضید مسلماناندي او که دي او ټولو در ته لا وړولي تاواده کړړی چې زه د چا لاس خالي نه پریزم ته حیا راځي او الله ستا شانم ل دی چې ته د چ لاس پریز خالي ستا د شان سره مناس الله زمون د ټولو دیې دوننی وي حاج ونه تر سرک. الله ظاہر او باطن مو دا شریعت مطابق پا پورا پورا دین دعمل توفیق راکے بی گناع من دیوان اللہ دا بند را اخلاس کے دا هر ظالم دا ظلم نمونگا او طولمت تا نجات ورکے دا ار حسدی دا حسد نمخلاس کی دا ار شرید شرم نمخلاس کی فازی و مسلمانانو قرزو نری او خلقی ورکی ندوا بارکی وی ریا الله تزه د خلکو پزربانه در رحم او بتوي کې چې ارس ور سرشتاو د بل مالکا بوکړې ورکه یې نا بازي بیمارانو دعا باور کړې وي الله دې ټول سپیل لاس پر تکړي سمره بیمارانو بی تو دي تور ته شفای کامل عاجل او نصیبت الله موږ په دې تیر عمر خپې باندې کې او د آبادی چې سمره لګي اډیر پاتې ده توفيق راکې 시다스타 우스타드 حبیب د حکم مطابق پیر کو یا رب کریمہ پ پورا پورا دین مونږ ته توفیق راکنه د مونږ رسول تعالی په لید لم ختم دې مونږ د جمعې رضی الله ختم راوړو دې لپاره د ختم نه پس دعاګانې کوي کوم مسلمانان هغه کې شامل نه غي نورو ان شاء الله زموږ دی تعالی په لید لم ختم دې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا و فی الاخره حسنا